Kenya na Ethiopia wamekubaliana juu ya hatua za kuchukuliwa ili kupunguza mivutano kwenye mpaka wao kufuatia mapambano makali baina ya makundi ya kikabila wanaouania rasilimali adimu Majirani hao wa pembe ya Afrika watafufua tume ya ngazi ya mawaziri ambayo kwa muda mrefu imekuwa kimya kushughulikia masuala tete Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi Aida Isa. Ujumbe wa maafisa waandamizi kutoka Ethiopia na Kenya walikutana kwenye hoteli moja mjini Addis Ababa jana kujaribu kufufua tume pamoja ya pamoja inayoshughulikia mpaka Tume hiyo mara ya mwisho ilikutana mwaka 2004 Kikao hicho kilifuatiwa na mikutano miwili ya dharura mwezi uliopita baina ya waziri mkuu Ethiopia Meles Zinawi na rais wa Kenya Moi Kibaki baada ya mapambano ya mpakani yalioua zaidi ya watu 40 Mapigano hayo yalihusisha makundi ya wa wafugaji walio na silaha ambao huranda katika eneo hilo wakitafuta maji ambayo yamekuwa haba na maeneo ya malisho ya mifugo yao karibu na Ziwa Turkana huko Kenya. Gaimo 0.0 wa Kenya George Saitoti aliongoza ujumbe huo. Aliambia sauti Amerika kwamba pande hizo mbili zimekubaliana kuboresha usalama wa mpakani both countries are concerned because a citizen of the two countries lose their lives of course they create a number we are citizens and um, we have agreed that um, we are going to take the appropriate measures Anasema nchi zote mbili sure zina wasiwasi kwa sababu raia wa nchi hizo mbili walipoteza maisha yao Bila shaka waliopoteza maisha yao wengi wao walikuwa raia wa Kenya na tumekubaliana kuwa tutachukua hatua mwafaka kuhakikisha kuwa mipaka inalindwa vyema na tutaokoa maisha ya watu Wana diplomasia waliohusika katika mazungumzo hayo wanasema makubaliano yanahusu kuongeza idadi ya vituo vya ukaguzi kwenye mpaka huo wenye urefu wa kilomita 800. Maafisa wanasema mkutano huo wa jana uligusia masuala mbalimbali ambapo suala la usalama wa mpaka lilikuwa ni sehemu ndogo tu ya mazungumzo hayo. Waziri inje wa mambo nje wa Ethiopia na naibu waziri mkuu Haile Mariam Desalegn alisema tatizo moja ni kwamba wafugaji wanaohama hama wamekuwa wakitafuta maji na ardhi ya malisho kwa mifugo yao tangu hata kabla mipaka ya kimataifa kuwepo. Border security there, has been centuries. Has Anasema usalama wa mpaka hausiani na ushindani wa rasilimali. Kiasili hili limekuwepo kwa karne nyingi. Si jambo jipya ambalo limetokea. Kwa hiyo kwa miaka mingi kumekuwa na mapambano baina wafugaji na makundi ya kikabila kutoka upande huu na upande ule. Wizi wa mifugo umekuwepo kwa karne nyingi. Aidha mapambano hayo ya mpaka huenda yakaleta msukumo mwingine kuwa na uhusiano mzuri baina nchi hizo mbili katika nyanja mbalimbali. Tume hiyo ya mawaziri iliyofufuliwa inapanga kukutana mara kwa mara baada ya kuwa kimbe kwa miaka saba kujadili masuala kama vile maendeleo na ushirikiano wa usalama na kuboresha uhusiano wenye nguvu wa kiuchumi.